här på Tolkning pågår. Idag med mig Martin Wallen och idag poddar jag tillsammans med vem då? Jag heter Tobias Stanstedt och är präst här i Lindholm, församling som ligger lite utanför Göteborg, lite söder om Göteborg. Och här har jag varit fastighetsadjunt under ett år och nu sen i förra veckan så har jag blivit kommunister i församlingen också känns roligt och spännande att, att podda och läsa texterna tillsammans med er och fundera lite kring texterna. Det är samma. och Så får man säga grattis då till en kommunikertjänst. Och även så roligt att man kan podda med folk som inte bor på samma plats som jag själv nu i denna pandemi, digitala revolution eller vad vi ska säga. Vi ska ju podda inför söndagen. Så jag tänker att jag hoppar in rakt in i Lukas Evangeliets 18 kapitel och läser den här. Jesus samlade de tolv omkring sig och sa till dem. Vi går nu upp till Jerusalem och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skympa honom och spotta på honom. och De ska prygla honom och döda honom och på den tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrepp lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem och de kunde inte förstå vad han sade. När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind man vid vägkanten och tygde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nazaret gick förbi och då ropade han Jesus Davids son förbarma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst, men han ropade ännu högre. Davidson, son, dig över mig. Jesus stannade och sa till dem att leda fram honom. Och då, och då mannen kom närmare frågade Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade, Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa, du kan se igen, din tro har hjälpt dig enat kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov. Ja, Tobias, vad, vad fastnade du för i den här texten? Eh, ja, men jag fastnade i att det finns liksom två berättelser i en. Och, och att, att det är alltid är liksom lite lurigt i, i att man... man man fastnar i det man börjar i och, så, och, så, och sen så tappar man det som, som följer. Man kan lätt fastna i att, att lärjungarnas blindhet över det som Jesus gör och säger. De har vandrat med Jesus ett par gånger och han har, han har sagt de här sakerna vid flera tillfällen. De måste ju rimligtvis ha sett och hört detta. Och så tänker jag att konstigt att de inte förstår mer. Och så tänker jag också att, att jag hade önskat att jag hade fått vara med där ett ögonblick. Vad hade jag själv sett? Vad hade jag själv liksom hört? Vad hade jag själv förstått? Jag vet inte, men jag tänker mig att de har vandrat i det där ökenlandskapet som det är utanför Jericho. Liksom. Det är varmt och det är hett. Så hur mycket orkar man egentligen höra på när någon går och pratar hur mycket orkar man liksom lyssna och ta in när solen bränner och man är törstig och man har sand i, i strumporna eller i sandalerna alltså, ja, jag tycker att det är, det är också en djupt mänsklig liksom, reflektion att vad hör vi, vad ser vi på vår vandring ja, just nu är det ju pandemier och jag orkar liksom nästan inte ta in något annat liksom, för man är så fokuserad vid Allting som har med, med smittspårningar och pandemier. Så att jag missar någonting. Jag tycker det är spännande. Mm. Det tänker jag är intressant. Sen så kommer hela berättelsen om den blinde mannen som är så spännande. Och, och den här hans längtan om att få göra det där. Som, som, vi, som är en vardag för väldigt många av oss att kunna se. Mm. Det var för vacker text tänker jag. Mm. Ja, men det är ju precis innan ganska nära påsken. Ja, vi är ju ganska nära påsken. Men att de, de är på väg mot Jerusalem här. Och ja, just det där. Ja, det är ju verkligen som du säger. Det är en tvådelad text. Dels handlar det om det, som, ja, det här lite kryptiska. Och då tänker du så här, varför ska, varför ska Jesus säga det ens överhuvudtaget? Att, ja, det här ska hända. Och sen så tydligt då att de fattade ingenting. De kunde inte förstå vad han sa. Och sen då, den, såklart den mycket vackra. Det, det mötet här helt enkelt tycker jag är väldigt fint. Fint att du målar upp bilden också. Kring hur det kanske såg ut och kände omkring det. Men jag fastnade också väldigt mycket kring åh, frågan här. Och mötet mellan Jesus och den blinde och, åh, alltså Dels kanske hur... Alltså att, ja, att han får komma fram. Att Jesus möter honom i ögonhöjd någonstans. Eh, och och samtalar med honom. Och, och sen. Det kanske är den självklara diagonala kopplingen då. Att man, att man inte ut, att man utgår ifrån att jag vet inte vad du behöver hjälp med. Så jag därför frågar jag, Även om man kanske såg att mannen var blind. Eh, så är det ändå den här frågan. Vad vill du att jag ska göra för dig? Eh, och... Eh, Ja, din tro har hjälpt dig. Det är också intressant i benen tycker jag. Men vill du berätta något mer om den blinde mannen? Du hade också fastnärit kring det va? Ja, men och precis. Och det, det finns så många djup och så många bottnar i, i den berättelsen kring den blinde mannen. Och som alltid tycker jag att man ska liksom uppmuntra oss när vi förbereder och när vi tänker kring bibeltexten att läsa läsa fler texter och framförallt läsa både Matteus och markus och så se om texterna finns även i, i, i de evangelierna och där, där finner vi ganska snart att vi finner den här Lukas texten, Lukas 18 hittar vi i Matteus 20 och i markus 10 och det är spännande tänker jag att, att parallellläsa dem det är lite olika naturligtvis och, och, men, men själva kärnberättelsen är, är den samma på något sätt mm. det som är roligt i Markus är att den, den blinde mannen får ett namn tänker jag mm. och, och det, det, det blir inte bara någon vid vägkanten som är blind som Jesus hjälper utan det blir faktiskt någon fysisk person som är som lever genom 2000 år och ända in i dag och den mannens. Liksom längtan efter att få att få vara med att få möta att möta ska bli riktigt, tänker jag, det går genom tid och rum på något sätt och landar i mig för att det är en så mänsklig berättelse för den delen vi, alla, alla vi människor delar den längtan tänker jag att, att bli Sedda, att bli bekräftade, att få. Att vi bär en sån längtan efter saker och ting. Men, men egentligen den djupaste längtan vi bär är att bli sedd. Ja. Och det tänker jag förstärks av att den blinda mannen inte kan se själv. Han kan inte bli, se någon annan, men han drömmer ändå om att bli sedd. För att det är så livet har blivit för honom att vara osedd där vi gatt, kanten vid gatstenarna. Och så tänker jag att det, det sammanfaller ju också på alla hjärtans här det här. Också. Det kanske det gör varje år det kanske är kanske min okunskap. Men, men det är ju lite speciell kommersiell högtid kring, kring kärlek och det kan man ju säga många saker om. Men, men ytterst handlar det väl också om det, att bli sedd? Eller vad är riktig kärlek? Liksom. Att, att genomtränga de där lagren av murar och eh, eh, sårbarhet. och eh, ja, att, att komma in på djupet. Var, liksom, jag ser det. jag bekräftar dig. Vad vill du att jag ska göra för dig? Att det på mm. något sätt. Ja, det är så kraftfullt. Liksom. Mm. Mm. Jag tycker också att, att det, det är spännande för jag har ju alltid varit seende så att jag har ju alltid använt mina ögon för att analysera och betrakta min omgivning. I texten så, så framstår ju att, att den blinda mannen får använda andra sinnen. Där står det att han hörde folkhopen komma på vägen. Och han frågade vad som stod på. Och jag tänker att, att det där är en spännande- också som talar till mig idag- att, att, att våga använda andra sinnen. Det är väldigt, väldigt enkelt för oss att använda sin, synen- som, som, eh, som vägmärkledning. Men att, att, att den blinda mannen är, är förvisad till- att använda hörseln på ett helt annat sätt- och ut, ha en känslig hörsel- eh, och det kan jag ibland önska att jag, att jag skulle kunna utöva det. Att ha en känslig hörsel för min samtid och för mina medmänniskor. Att lyssna. Vad händer? Vad står på? Och inte bara lita för den här synintrycken som, som ger ibland lite förenklare bilder av, av vilka vi är och vad som, som görs. Utan faktiskt våga lyssna. Och sen gör han det där vackra som jag tänker man missar lätt. Att han vågar fatta mod trots att han är egentligen sittande där på vägkanten. Att han frågar, vad händer? Vad är det som sker? Min okunskap, jag måste få, få fler bitar in i, i min analys för att kunna göra någonting. Och sen då att när han ställs inför faktum då, att det är Jesus Davids son som är på väg in. Mannen från Asia, rätt som ryktet har nått innan, så ropar han ut. så ropar han. Jag tycker det är så vackert att han ropar eh, två gånger. Eh, att han inte ger upp det. Att han inte ger upp när han inte blir hörd första gången. Mm. Eh, läser man Lutters förklaring, eh, prediken kring den här texten, så återvänder Lutter faktiskt till att, att Tiggans enda enda överlevnadsstrategi det är att ropa högre än de andra tiggarna på något sätt eh, och det tycker jag är lite, det är intressant att, att liksom vi i våran mänskliga nöd mänskliga behov också får ropa lite högre, lite starkare det vi ser, det vi hör det vi har letat oss fram till så får våra våra ord också Få kraft genom luften. Jag tänker att det är många som ropar i vårt samhälle. Som Greta Thunberg eller. Ser ni inte? Förstår ni inte? Hör ni inte? Det där ropet som är frostligt och välkammade och välpolerade blir lite skrämmande och hotande ibland. Så, så tänker jag att det är faktiskt något spännande. Det är mycket vi kan lära av den här mannen. Mm. Vad var hans för namn i Markus? sa du? Nej, det, eh, det nog inte. Han heter Battlemaios. Mm. Men, just det, men ja. just det. Precis, det stämmer ju. Jag tänkte på Sakaios. Ja, han kom ju precis efter det här, Lukas. Jag vet att det mm. är också intressant att de kommer på sådana här möten lite liksom, direkt på varandra mellan Jesus och, och de där. Ja marginaliserade människorna kanske man kan säga som, som ropar, eller som, som tar emot till sig Finns det något spännande i, i också i att både Zacarias och Bartolomaios det har en längtan att, att bli sätta liksom Zacarias eh, uppe i trädet och den här blinda mannen vid gat, i gatkanten eh, att längtan att, att faktiskt bli någon att, att, att, att i andra ögon bli något och det tycker jag är, är, är fint. Sen finns det, jag kommer inte ihåg om det är Matteus eller om det är Markus, Men jag tror att det är Markus eh, där det står att han kastade sin mantel och rusade fram till Jesus. Eh, och, och, och jag tänker att, att vilket mod när man inte ser eh, marken framför sig. Att resa sig upp och, och kasta sin mantel. Kanske det dyrbaraste ägordelen mannen ägde och, och rusa fram och liksom litar på den på den tron att den bär liksom. det är bara det är ju liksom, vi kan ju ha provat själva att springa på, på en grusväg med förbundna ögon det är, kanske inte det krävs lite mod och lite att våga ge sig ut på den marschen ja. och sen någonstans då så, så går vi in då i fastan här också Eh, där jag tänker att man ja, den här tiden för eftertanke, tiden för eh, reflektion och, och gå in i sitt djup någonstans, det är ju väldigt, utifrån vad vi samtalar om här, en väldigt bra kick off det på något sätt eh, så mycket vi kan hur hör vi hur lyssnar vi, vi och, och ja, vad behöver jag inom mig och, ja, men det finns så många frågor som som man tar med sig in, tycker jag. Vad, vad tänker du om fastan, eller som ja, att den här fastslagssondagen kickar off i 40 dagar fasta? Ja, ja, det är väl en, det är spännande, tycker jag, med, med det du säger, att fastan är som en tid för eftertanke och att kliva ur den där vardagslunken. Och jag, jag tänker och jag vill gärna liksom uppmuntra oss allihopa till att göra det, men också att reflektera kring hmm, vi kanske också ska gå ut bland folket. Det kanske är det som är fastan att, att faktiskt lyssna till det, till det som sker ute i vårt samhälle. Vi pratar ibland i men jag är lite trött på det att vi ska ha låga trösklar så att människor kommer in till oss. Jag tror ibland att vi har höga trösklar så att vi inte kommer ut till folket. Jag skulle vilja... Min, min utmaning är nu att, att, att tänker jag att under den här fastetiden gå ut, och möta människor, lyssna till människor, se människor, upprätta dem. Jag har haft 12 månader av stilla reflektioner under pandemin. Och nu är det dags för mig att kliva ut. Och det är... Fastetiden är ju väl jättespännande. Vi möter... Vi möter våren och vi möter Jesu lidande och vi möter vårt eget lidande. I hela vår anskapelse på något sätt ropar ju efter, efter befrielse. och Då tänker jag att vi behöver gå ut i det i det, i det mötet och i det, i det skeendet som, som sker. Det hade varit lite spännande att, att våga gå ut och framförallt att inte stänga in sig. Maios, den blinda mannen, sedan han kunde se så följde han ju Jesus. Och han blev ju en lärung och en anhängare. Och han befann ju sig resten av sitt liv på vägen och förkunnade evangeliet. Om berättelsen om Jesus och vad Jesus och det mötet hade fått betyda. Jag tänker att hans berättelse slår an en ton i min fasta. Att befinna mig på vägen tillsammans med andra människor. Att kasta av mig manteln på något sätt och våga ge mig ut från det trygga, från det invanda. Att ut på vägen. Att förflytta sig helt enkelt. Sen finns det människor. Sen finns det människor och jag tror att, att vi har hittat lärningar som är, man ibland har för kallat bofasta lärningar. Marta Maria är väl sådana som, där de är i hemmet och många kvinnor har vid de här tillfällen... Och, där kvinnorna var förpassade för att visa att sköta hemmet. Var läringar i hemmet och i det goda samtalet. Men, men, och det är gott, gott det för den som behöver att, att vara i det invanda och reflektera inåt. Men för mig själv så känner jag att fastan i en tid för utgång. Och då inte på krogen utan ut bland människor på andra sidan kanske. Så du, du tycker, eller vi tycker inte kanske att, en, att det är en, en man ska ha pandemi som ursäkt här för att, för att stänga in sig helt enkelt. Jag tror att, att vi behöver verkligen reflektera över det. Jag tycker att, att det är, pandemin har ju och, har ju vi behövt ta på allvar behövt hålla, oss, hålla distans och avstånd och men, oss människor emellan. Men, men, men vi, vi behöver ju leta nya sätt att vara kyrka tror jag, och nya sätt att vara eh, på okänd mark. Eh, och det tror jag vi delar med, med de här lärjungarna då som, som, som sänds ut från det som komma ska liksom ifrån, på, från Jerusalem ut i världen. Hur är man kyrka i en värld som man känner sig lite till? Liksom? Det, det tänker jag. Det är dags för, för oss att ta en nystart och fundera om vi kan gå utifrån våra församlingshem. Eh, Sänka trösklarna för oss anställda och så att vi kan kliva ut för att möta. Det finns något, något som inte är uppbyggd tror jag, i, i att, att vi förväntar oss att alla ska komma till oss. Jag tycker att människor har en förväntan att vi ska komma till dem. Jag vill önska att, vi, att dagens text ska få fokuserat på det där ropet som, som, som, som är vid vägkanten. Där människor ropar och längtar efter oss. Se mig, älska mig, bekräfta mig. Mm. Och i det ögonblicket vi blir sedda och bekräftade så tror jag också den här omvändelsen kommer. Man lämnar det som är innebant och det som är tryggt och börjar vandra framåt. Precis som den här blinde mannen vågade göra. Mm. Kärlekens väg är ju temat här och det är väl någonstans Jesus som... Går kärlekens väg och uppmanar oss att gå kärlekens väg och möta andra människor i ögonhöjd. Att se och bekräfta vårt mm. mm. mm. Är det någonting som skaver vi säga då i den här texten, Tobias? Nej, men det, det, finns då, alltså det som skaver är ju, är ju det här som vi började med, den här, den här läringarna som inte begrep någonting, som inte såg någonting. Eh, vad han menade med dem var för dåligt för dem. Eh, det kunde inte förstå vad han sa. Eh, och Det är där det blir vi med lite grann för att. Om de inte såg, om inte de kände, om inte de kunde liksom se mönstren, vad är det då som jag missar? Det blir på något sätt min spegel idag, tänker jag. Att, att vad är det jag, jag missar? Inte bara för dumma lärungarna och säga hur dumma och korkade de är, utan faktiskt spegla mig i deras, deras blindhet och deras... liksom Oförstånd. Vad är det jag inte ser? Vad är det jag inte hör? Vad är det jag inte liksom, eh, ser mönstret så tydligt som andra gör? För visst är det så att vissa tillfällen i livet så, eh, så tycks alla andra se saker klart. Men jag ser ingenting klart. Eh, och jag tycker att det är, det är spännande att använda den spegeln eh, och se vad är det jag är, inte ser klart och tydligt mm. Mm. och för att bli, för att bli personlig då så tänker jag att det är lite spännande då. är det bara i, idag i predikoförberedelserna som jag ser den blinda mannen i vårt samhälle är det idag jag ser den som sitter på vägkanten och sen när den här texten och, och den här söndan är över så, så ser jag andra saker den bilden av, av den, den utsatta och den utstötte finns det ständigt på något sätt och är inte en bild utan är en verklighet. Och om vi som kyrka väljer att, att inte se den eh, verkligheten vi lever i hur ska vi då kunna tjäna den mänsklighet som vi satt att tjäna? Mm. Så att det blir en, en väldigt tydlig, jag kan bli berörd när jag tänker på det, att det är en, en tydlig spegel för mig att vad är det jag inte ser hela tiden? Mm. Mm. Mm. Fint. Eh, och då tycker jag att det blir en kontrast när pisteltexten är en av de mest kändaste texter vi har i, i kyrkan. Som kärlekens lov när Paulus berättar om vad kärlek är och eh, att tro, hopp och kärlek består av dessa tre och största av dem med kärleken men det är klart att det du pratar om är ju på något sätt det, alltså du pratar om någon, någon typ av äkthet gen, något genuint både i dig själv och i, som kyrka och i mötet med, med medmänniskan liksom. den där rena eller det rena villkorslösa utan hållhake utan begär kanske som, ja, som, som liksom vill gott och gör gott. Och på något sätt kanske då öppnar upp för det här. Eh, det nya befrielse, frigörelse, eh, kärlekens väg, gudsrike. Eh, men det är lättare sagt än gjort då. För att inte ens lärjungarna eh, såg det. Om inte de såg det, hur ska vi kunna se det? Till exempel, tänker jag på när du, när du pratar lite. Eh, och hur kommer vi dit? Ja, jag vet inte. Det är medmodet då, inspirerande av den lilla mannen, kanske. Sen har jag ändå fastnat mycket kring, kring den där Den meningen. Vad vill du att jag ska göra för dig? Att det kan komma upp så mycket genom att fundera på det, meditera över det, ta. Att känna att man möter Jesus. Och det kan ju skilja sig, det kan ju vara olika på fastlögsundagen som på påsken, som jul eller när på året. Men att det kan vara också det där mötet i ögonhöjd. Det gäller även mig, inte bara den blinde mannen eller Sakaios eller alla andra som Jesus mötte. Att det där seendet, seendets Gud genomtränger liksom. När jag, när jag ber om det när jag söker, när jag utelämnar mig när jag vågar fråga eh, våga be om hjälp kanske också mm. Mm. Jag tänker att det att, eh, att våga be om hjälp och att våga att våga sätta ord på sin smärta och sin sorg är, är spännande eh, och jag tror att Ja, men vi har ju gått på, på skuvi och skuvi är ju lite omtalat just i dessa tider Men vi, vi har ju fått med oss en del spännande nycklar i, i, i ämnet själavård. Där jag tänker, som jag ibland tänker på, liksom, att, att våga stå i tystnaden. Att våga stå i, i tystnaden i mötet med den andra. Att inte vara så snabb på att sätta ord på vad den andra behöver- eh, för det kanske berättar mer om vad, vad mina behov är och vad jag själv behöver. Utan faktiskt våga stå där. Den blinde mannen var, inget, var ingen osedd man. Utan det var faktiskt en sedd man av Jesus. Eh, I det ögonblicket han gick förbi på något sätt. Eh, men ändå så ger sig Jesus till, till som att inte hela honom så fort han går förbi honom. Utan, utan den, mannen, den blinda mannen får komma till Jesus och sätta ord. Jag kan liksom spegla mig själv i, i den här texten. Hur många gånger har jag inte använt de där orden när någon är ledsen där, som är just... Eller är sorg eller är smärta på något sätt. Att jag försöker sätta ord på deras smärta för att hjälpa dem mm. igenom den med, min, med mina ord och med mina förklaringar. Och det, för det, det går är, ju såklart så inte. Väg, utan det är ju den personens väg som... Mm ja Förlåt, jag ville bara säga att liksom, de här vägarna går, ju, de går, går kanske parallellt, men att försöka förklara en annans väg, det är också någonstans att göra våld på en kanske på ett sätt. Jag har i alla fall en början till, till att, liksom, att lägga ord i, i på, tungan på människor. Jag tänker att det, ja, jag tror att de här, de här speglarna är ganska bra liksom, att, att använda sig i bibeltexterna, vad hur, hur, hur kan jag... De här texterna speglar mig och hjälper mig att, att se mina behov mina. Jag, jag tycker också att, att, att det är klokt att, att Jesus vändes, använder sig av en klassisk liksom självårds. Vad som kommer att bli en klassisk Att låta den enskilda personen sätta ord på sin, sin längtan och sina behov. Och jag tänker också att, att, att, att Jesus gör något. Annat som jag, som, jag, som jag gillar så mycket. Det är att han, att han stannade. Jesus stannade och sa, sa till dem att leda fram honom. Och där tänker jag. Jesus stannar upp på sin vandring. För att det ska ske ett möte. Och det tänker jag är också intressant. Då, om vi nu ska gå utifrån våra församlingshem. Och gå ut på kärlekens väg i mötet med andra människor. Att vi inte bara ska ut och gå med våra stegräknare och tiotusen steg utan faktiskt att, att stanna upp och se och reflektera det vi ser och det vi upplever. Och det tror jag är, är också en viktig spegel vi kan använda oss av att våga stanna upp ett ögonblick för att se Kärlekens väg är ju spännande ett spännande tema liksom. för jag, jag tänker att det är ju också en uppmaning till oss att, att faktiskt befinna oss på, på kärlekens väg inte bara under faste tiden utan alltid på något sätt att, att det Jesus gör och det, det Jesus säger det, han, hela hans liv från, från, från Bethlehem liksom, har varit på väg till, till, till, till korset då, och är, har helt, varit en kärlekens väg i mötet med andra människor och i mötet med den, den, den andra så har det präglas av kärlek, kärlekens väg och jag tycker att det är, det är något fint i det och där kan vi också göra en lärdom att, att fastetiden inte bara är kärlekens väg utan hela vårt liv är en kärlekens väg där, som utmanar oss till, till, till att, att vara handlingens liksom, i kärlek Amen Amen. Vad tänker du Martin? Finns det mycket som du ska, saker i texten som du ska? av? Ja. Nej men jag tycker jag fyllde i lite där så alltså, det jag vill var lite liksom om jag ska vara lite så där kanske bokstavlig eller väl är ju att var va, va enkelt det var bara att Jesus sa ja, du kan se igen din tro hjälper dig så liksom. Eh, att det är väl den här mirakel, mirakelgrejen kanske, att oj, vad, vad lätt det var för honom. Eh, och vi vet ju egentligen inte så mycket om eh, Barthelemagos tro mer än att han är enträgen och, eh, och ropar flera gånger, att han är modig och vill liksom, och kanske så komma fram. Eh, och eh, det var väl en sån tanke jag fick. Eh, vad lätt det var för Jesus. Eh, och det är väl klart det är då om vi tänker att ses är Gud. Men ändå. Jag vill ha mer av berättelsen. Jag vill ha mer av samtalet kanske. Av mötet och vad som hände. Jag vet inte. Och samtidigt då som, ja, som jag sa lite innan om, om lärjungarna där. Att de inte förstod. Och hur kan vi då förstå om inte de förstod? Mm ja nej, men det men visst är är det, det jag tycker är så roligt att alltså, tänka hur hur såg det ut hur luktar det hur, hur var det liksom och den där manten som, som man kan läsa i de andra evangelisterna liksom, hur såg den ut när han rusade fram där liksom, på på gatan trillan på väg mm. det, ja, jag tänker att det är en Ja, med 40 graders värme de har gått hela dagen. Och så kommer de här till, till den här staden. Liksom. Jeriko. Som ligger tre mil ifrån, från Jerusalem. Mitt ute i öknen. Liksom. Det är ju som. Ja, det är. Det. Det är viktigt tror jag, att, att ta in alla de där bilderna. Och, men också att våga sätta sig in själv i, i texterna. Att inte bara liksom tänka, vad dumma de där lärungarna var. Eller, mm. varför, varför gjorde han sig? Eller varför gjorde han så? Jag kan känna en så stort medlidande. Och jag kan känna ibland... Jag, kan, jag tror att jag hade någon andakt på... på, på att där jag liksom pratade om, om det där med att, att, att vi mobbar Petrus ibland, skrattar åt hans dumhet eller skrattar åt hans liksom, eh, vilsenhet eh, och pekar, liksom, jag ser hur man vill peka fingrar nästan till de här lärungarna men, men vad, hur, själv, hur hade jag varit själv hur hade, hur hade jag fungerat i de här situationerna vem är jag att peka fingrar jag kanske istället ska spegla mig i, i deras liv och, och tänka, vad är det jag missar vad är det jag inte ser vad är det jag inte förmår mm. Mm. och det tänker jag också i det här klimatet som vi har liksom i, i samhället där vi hela tiden liksom, det är lätt att peka på att alla andra gör fel och alla andra tänker fel och, och gör fel säger fel men så glömmer att titta på sin egen liksom, insats och steget liksom Ja, Det finns något klokt i det, att befinna sig på kärlekens väg, att, att vara lite mer inkännande med människorna som, som man befinner sig på, på, på väg med. Mm. Du Tiden har faktiskt, ja jag tänker att vi, det är många spännande tankar som vi lämnar över till lyssnaren och till den som ska förbereda sig kanske inför söndag. Vad säger du? Vi har knappt börjat, jag har inte kommit till den första punkten ens. Nej. En är... tredelad predika. <laughs> det är så fint med det här formatet att det bara... vi bara öppnar upp frågor, vi kanske inte ger så mycket svar helt enkelt. Fast det tycker jag att vi har gjort. Ja, frågor ja. tycker jag är spännande. Vad sa du? Frågor är spännande att, att arbeta med generellt tänker jag. Att, att våga ställa frågor till sig själv och till texten. Var det är inte Gustav Wiengren som sa det att, att en uppgift är att predika så att missmodet försvinner. Men också att predika så att man blir hel själv. Mm. Jag tycker att det är klokt. Mm. Ja. Eh, tack så mycket Tobias för det här samtalet. Ja, tack själv. Och återhörande.